Hát nem számítottan, hogy mindjárt megoldást kell nyújtani, de euh, nem tudom, én igazából a mai napon, ahogy hallgattam az előadókat, az fogalmazódott meg bennem, hogy nem vagyok egyedül a gondolataimmal. Amikor azt mondom, hogy a nagy szolgáltatók alkalmazása, sok százfős vagy ezer fős adagok lefőzése, gyakorlatilag nagy üzemé tenni a közétkeztetést, az nem egy megoldás. Én, én közgazdász vagyok, szóval értem azt, hogy hogy a mennyiség és a költség aránya, meg ez persze nagyon fontos, csak szerintem ez itt nem alkalmazható. És én azt nem értem, vagy szerintem arra lehetne talán választ találni, de lehet, hogy tudjuk is a választ, csak nem tudom ezt, hogy lehet feloldani, hogy, hogy azt mondja a vidékfejlesztési minisztérium is, hogy az a cél, hogy helyi konyhák maradjanak, kis mennyiséget főzzenek, helyi alapanyagot használjanak. Ezt mondja a nébik, ezt mondják a szülők, és a világ meg a másik irányba megy. És én ezt az ellentmondást nem tudom, hogy hogyan tudná bárki feloldani, illetve hogy ez miből adódik. A másik, amit itt többekkel beszéltünk. Mehet, hírat, hogy a, a méret... Hát a helyi főzőkonyhát meghatár, vagy megtartása. És, és szerintem az fontos, hogy, hogy non-profit alapon működjenek ezek a viszonylag kis konyhák. Mert én azt gondolom, hogy ez az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben alakult talán, hogy nagy üzemé váltunk, és most így bebizonyítottuk magunk számára, hogy ez nem egy járható út. Tehát, hogy szerintem vissza kellene térni a korábbi kézinény, vagy hogy mondják őket, konyhás. Köszönöm. Nem? Kézilány, köszönöm. A kézilányok, akik még 10-20 éve pucolták a répát. Most már nincsenek kézilányok. Köszönöm szépen. Igen? És hogy ezt a Was már ich? Egy másik gondolatot, és utána adom tovább a szót, hogy a másik, ami nekem problémát jelent, hogy van ugye gazdasági érdek, politikai érdek, meg mindenféle, de azt gondolnánk, hogy mi meg magunkért vagyunk, és, és hogy egységben vagyunk, és a szülői érdek az azonos. És a másik nagyon nagy probléma az, hogy nem azonos. Tehát, hogy a szülők is nagyon sok esetben nem ismerik fel azt, hogy mi lenne az ő érdekük, vagy más érdekük van. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy civil összefogás és mit szeretnénk, akkor lehet, hogy azt el tudom mondani, hogy én mit szeretnék, de mondjuk száz szülőből lehet, hogy csak 20 nevében beszélek, mert 90-nek, meg 80-nak, meg nagyon jó a nem Túró Rudi, de Rudika, vagy nem, nem tudom. Tehát szerintem ez a másik probléma, hogy hogy lehetne az igényeket emelni, vagy a tájékoztatni a, a szülőket, hogy, hogy odafigyeljenek arra, hogy mit teszik a gyerek, vagy mit tesznek ők a családban. Mit így, Tudatosítás az jó szerintem, mert ugye várjuk a politikától a változás, de szerintem a politikus azért a szavazatot jobban számolja, és ameddig, ameddig nincs elég szavazat az egészséges ételek mellett, akkor nem lesz változás. Köszönöm szépen. Tiszteletel köszöntök mindenkit, én Ligeti Miklós vagyok, a Transparency international -e jogásza, és kicsit úgy csöppentem ebben, mint Pilátus a Rédóba. Mi ugyanis egy korrupció ellen fellépő civil szervezet vagyunk, és az egész történet úgy kapcsolódott hozzánk, hogy igen, tehát az, az tudjuk, hogy van kapcsolódás, hogy egy, egy más ügyben. Más ügyben velünk együttműködő, a jogsegészszolgálatunkon megjelent ügyfél jelezte, hogy az a bizonyos cég, amelyik Kispesten érintett, az más önkormányzatoknál is jelen van, és a feltételezése ennek az ügyfélnek az, hogy ugyanazon az érdekkiáró csatornán keresztül érvényesíti a befolyását. És nyilván most észrelem, hogy itt valami döntési pontokat vagy... vagy Kibontakozási lehetőségre utaló megoldásokat kellene javasolni, ezért az az alapvető üzenetem, hogy be lehet illeszteni ezt az esetet is a korrupció mintázatába, lehetnek bármilyen tökéletes szabályzataink közbeszerzésre, vagy állami pénzek, közpénzek elosztására vonatkozóan. Úgy néz ki, hogy előbb születik meg a döntés, vagy a nagyon határozott gondolat arra néző, hogy kihez jusson az a szé vagy megbízás vagy szerződés, mint sem, hogy a kiválasztási eljárás magát megindítanák, lefolytatnák. Így maga az eljárás, amit lehet közbeszerzésnek vagy pályáztatásnak nevezni, az inkább formalitás, mint a tényleges döntéshozatal terepe. És a, a minőségi, közösségi szempontok meg háttérbe szorulnak. És valószínűleg ez egy olyan eset, ahol a, a direkt politikának nem is nagyon kellene jelen lenni abban az értelemben, hogy, hogy itt minden erő érintett. Kispest ugye az a nagyon kevés települések egyike, ami állatorvosiló a önkormányzati testület polgármester politikai hátteres szempontjából. Tehát akár még azt is feltételezhetnénk, hogy itt valamilyen leosztás történt. Nincs igazán adatunk arra, hogy ezt, ezt a feltételezést alátámasszuk. Azt azonban nyilván észleljük, hogy a minőséggel problémák vannak, és mi próbáltuk bátorítani azokat a hatósági szereplőket, akiknek a meglátásunk szerint felelőssége van ezen a területen, hogy járjanak el, tehát, hogy akár egymással versengve ugorjanak neki a területnek, akár élelmiszerbiztonsági, akár oktatási jogi szempontból. És nagyon bízunk abban hogy az oktatási jogok biztosa, az Ombudsman úr vizsgálata az valami nagyon karakán megállapítással fog végződni, és ha másra nem legalább arra jó lesz, hogy. Hiszen ő ajánlásokat tud igazán megfogalmazni, neki igazi hatásági jogkörei nincsenek. Ha másra nem, arra jó lesz, hogy tényleg cselekvés ösztönöze azokat, akiknek vannak hatósági hatásköreik. Nem kellene megvárni, hogy bűnyi nyomozást kelljen indítani, mert az akkor történik, amikor már valami nagyon konkrét jogsérelem van. Viszont mivel mi megoldást kell, hogy most találjunk, vagy legalább arra utaló jelet kellene felvessünk, és nem csak a problémát analizálni, nekünk talán az lehet az üzenetünk ennek a közösségnek a céljaira számára, hogy a közpénzek elköltésében nem elegendő, hogyha a jogszabályoknak mindenben megfelelő döntéshozatali eljárás történik, azt az érintett közösséget is bele kell vonni a döntéshozatalba akinek az ügyeiben a döntés születik, akinek a családja, gyerekei, tanítványai azt az ételt el kell, hogy fogyasszák. Tehát, hogy nagyobb átláthatóság kell ebben a folyamatban, nagyobb közösségi, lakossági társadalmi részvétel, mert ma a jogszabályi garanciák, a, jogszabályi, a jogszabály által előírt eljárások erre még nem alkalmasak és tudom, hogy jelen van a minisztérium képviselője, örülök. Gondolom már rengetegszer meg lett szólítva ma, és remélem, hogy azok a szavak, amiket fölír, talán épp az én általam elmondottakból, azok arra utalnak, hogy válaszolni is fog ezekre a felvetésekre, és közöttünk valamilyen vita is ki tud bontakozni. Jegyzőkönyvön kívül nem olyan régen még én is minisztériumi zakóban jártam, és tudom, hogy rendkívül hárátlan feladat ilyenfajta, közmeghallgatásokon, fórumokon részt venni, mert az ember olyanért kell felelősséget vállaljon, aminek az eldöntéséért semmilyen módon nem felel maga, nem vett részt ebben a döntésben, nem az ő inge, de hát mégis ezt a zakót kénytelen hordani, úgyhogy üdvöklubban is várjuk a vitát. Köszönöm szépen. Öh, hova is Ide. Balázs Bálint vagyok, és a Szent Isván Egyetemen dolgozom szociológusként a Környezet és Tájgazdálkodási Intézetben rokonszakma a mihénk, de én, én kevésbé a büntető irányt képviselem itt nyilván. A, amivel kapcsolatban öt gondolatot szeretnék megosztani, az, az éppen így a, a kibontakozási lehetőségek. Abban a helyzetben vagyok, hogy 2010 elején a Fentartató Közétkeztetés Lehetősége Magyarországon címmel elkövettem egy cikket Szabadkai Andrával, és akit nem kell bemutatni, mert már bemutatkozott itt, és Pálháziné Sármány Csillával, aki az élemezés vezetők országos szövetségének a egyik vezetője volt, hát talán titkára. És itt mi öt markáns állítást fogalmaztunk meg, ezt, és arra gondoltam, hogy a legjobb lenne talán, hogyha ezt itt a, a közönségnek is elmondanám, hogy, hogy mi ez, tehát talán mégsem olvasnám föl, akit érdekel a cikk, annak persze szívesen odadom, illetve elmondom, hogy 2010-ben jelent meg a Nemzeti Érdek című folyóiratban, az úgy tűnt, hogy még van olyan akkor, a második számban. És az öt állításunk az pedig az, hogy a közétkeztetés az egy, az egy közfeladat, ugyanakkor, mint sok hasonló ilyen közfeladat, egyre inkább a, a senki földjévé vált, és ez azt jelenti, hogy a leginkább kiszolgáltatottak, jelesül például a gyerekek, meg az idősek, érdekei a legkevésbé tudnak ér érvényesülni. Ez tehát az egyik. A második az, hogy a közétkeztetést azt rendszeresen nagyon erős média érdeklődés figyelem kíséri. Például ennek az összejövetelnek is már három helyen láttam a sajtóközleményét, mielőtt ide megérkeztem fél három körül. Tehát, mindegy, én ezt azért méltányosnak érzem minden esetre. Ennek ellenére is ezek mindig nagyon zárt körű érdekegyeztetések. Itt is mi, én úgy érzékelem, hogy legalábbis szinte mindenkit ismerek, hogy a társaság nagy részével már találkoztam különböző kontextusban, és ez kétségtelen egy korlátja az ilyen hát szűk szükre szabott gondolkodásnak. A harmadik állításunk. Hát figyeljünk oda a, legkiszolgáltatottabb érde, a legkiszolgáltatottabbak érdekeire is, tehát ez volt az első állítás. A második az, hogy ne tévessze meg minket az, hogy ö, ott vagyunk a tévében, mert attól még ez egy nagyon ö, zárt körű gondolkodás, tehát ez sokkal jobban ki kell nyitni ahhoz, hogy eredményt érjünk el. A harmadik, amit ö, szerintem nagyon sokan elmondtak már itt a mai nap folyamán, az a, az a szabályozás, mint olyan. Az összes ilyen jogi macera a közétkeztetés körül nem a probléma, hanem a megoldás részévé kell tenni a szabályozást, ez a harmadik állításunk. Tehát a szabályozás a megoldás része legyen, ne a, ne a problémái. A negyedik az az, hogy az együttműködés, amit is megvalósul például a szakmai és a civil szereplők között, az voltak éppen már évek óta egy szakmai konszenzusként értelmezhető, tehát ez megvan. 5-8, nem tudom én hány évre visszamenőleg, ugyanazokat a kérdéseket megvitatjuk, és mindenki egyetért benne, hogy nem változtatni kell. Ezt az együttműködést ki kell terjeszteni. És az ötödik megállapításunk az, tehát a szakmai és a civil szereplők között már nagyon régóta konszenzus van ezekben az ügyekben. És az ötödik állításunk az pedig arra vonatkozott, hogy sokkal szélesebb körű bevonás és részvétel szükséges ahhoz, hogy az előző négy szempontnak érvényt is tudjon szerezni. Mert addig, amíg ilyen szűk körben zajlik, addig, amíg a legkiszolgáltatottabbak érdekei nem jelennek meg, addig, amíg a szabályozást nem a megoldás részévé tesszük, hanem a probléma részévé, amíg csak a civilek és a szakma között zajlik a konszenzus és mondjuk a, az üzleti érdekeknek az alakításába ez nem tud bekapcsolódni, addig nincs esély áttörésre. Úgyhogy ez az öt állítás van. Senki nem jelezte, hogy nem ért vele egyet, úgyhogy remélem, hogy ezek ma is megállnak, és a kibontakozás lehetőségeit látjátok bennük. Szeretettel köszöntök mindenkit, Rosszik Péter vagyok, a Magyar Biokútra Szövetség alelnöke, és az által alapított biokontroll ügyvezető, ügyvezetői alapítása óta csinálom ezt a biotermik a ellenőrzését. A pedagógusok között volt egy vetélkedő nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt, és le kell tírni, hogy ki miért választotta a pedagógus pályát. És óriási pályának érkeztek, szeretem a gyerekeket, és hasonló dolgok voltak benne. Az a az a díjnyeltes, aki azt írta, hogy június, július, augusztus. Tehát jó, röviden is el lehet mondani a mondandónkat, én is megpróbálom röviden. Tehát azt kéne mondanom, hogy minél több bioterméket kellene tenni az alapanyagként az élelmiszerekbe. Egy fontos lépés lenne, hiszen a kockázatai csökkenti az étkezés minden vonatkozásába. Egy pár szót majd azért el fogok erről szólni még. Nagyon szó, önrendelkezés azt írtuk föl, a magyar biotermékeknek a 80%-a az európai piacokra megy, elmegy Magyarországról. Holott itt megtermelik a gazdáink, csak nem találják meg azt a vevült a csatornát, az a és nem oda És nem olyan magas árak, mint a biapiacokon látjuk. Egy picivel drágább, mint a konvencionás, ez változik 20 30 jellemzően. És se tudjuk itt tartani, és egy nagyon nagy lehetőség lenne. Ez. Van egy leszegényedés az egész gazdaságunkban. Az a gond, hogy ma már az emberek nagy része nem tudja, mi zajlik a mezőgazdaságban. A gyerekeknek fogalmuk nincs róla, csodálkoznak mindenfajta dolgon, hogy a magból növény és hasonló dolgokon. A fehérjék negyedleges szerkezetet tanulják, de azt, hogy hogy fejlődik -e egy növény, ezt nem annyira. És azt meg pláne nem tudják, hogy, hogy zajlik ma egy mezőgazdaság, hogy alakul át a gyakorlata. Ha valaki vele az autóba végigmegy Magyarországon, a gazdagodatapasztalani mezőgazdasági területnek a részén. Négy növényt termesztenek. Kukoricát, naproforgót, lepcét és búzát. A fantasztikus gazdagságú országból mindennek a lehetőségei megvannak, mert a tőzsdei dolgok, a világpiacnak az igényei valahogy ezt, ezt diktálják. És nem látjuk, hogy mi van mögötte. Csak egy példát említenek a két kockázatot közé, a növényvédőszer felhasználásban. Most az Európai Unió most csinált egy vetszerre Több mint a felét visszavonták az eddig engedélt hatóanyagoknak azért, mert... Megkiderült, hogy vagy a környezet, vagy az egészségre ártalmas. Akkor Most megkérdezhetjük, hogy mit csináltunk akkor eddig? 20 vagy 30 éven keresztül nem volt az. És akkor keressük a rengeteg allergiát, okát és hasonló dolgokat, most hallottam, egy nagyon jó interjút, egy nagyon neves professzortól, aki azt mondta, hogy nem a parlakfő a hibás, hanem mi vagyunk a hibások, ami bennünk van, növényvédőszelek, vadalékokba, és így tovább. És ez zajlik gyakorlatban, hogy rengeteg növényvédőszer tesznek be. Tíz évvel ezelőtt a maximális az volt, hogy egy növénybe 8 féle hatóanyagot találtak. Tavaly előtt találtak olyan almát, amiben 43 féle hatóanyag volt. Tehát koktélok vannak benne, lemosni se lehet, mert benne van a termékben. A biotermék ezektől mindegyik, ezek a kockázatok függetlenül létezik, tehát nem hordozza ezeket. Jobb a mi értéke. Sok mutató van erre, ami erre igazolja. És ezért csak egyetlen mondatom van, minél több, a közéjét kezdtes, minél több biolapanyagot. Dániában most a célkültézés a 60 a érése. Most gondoljuk, mi hol vagyunk, még tizedek százalékúban se lehet mérni Köszönöm. Minél több bioterméket a közé... Igen, igen. Itt falon fogtok látni, hogy, hogy ahogy tudod, korábban, amit a többiak beszéltek, akkor feléltek néhány hogy milyen hangzat. Van valamilyen műképzések, hogy, hogy van konszenzus, amit kell konszintálni a jövőben. Tehát a bio-elhangzat, mondjuk a helyi termékeire nem nagyon beszéltünk. És mindig kiad kérem, csillá, egy rövidet hogy mit mondani. ugyanis megjelent a magyar közsziokban e, e, vagy adóiokban egy olyan látos 9-2. Bőrétkertetési ide, bőrétkertetési oda, politikai, ide, politikai, oda, és azt az egy dinámíról forraltál az egy kisebb akivel szintén nem voltunk megelégetve, és ezért a egy idő után szolgálatunk ezért a gyerekeket kérdeztetnek, hogy mi, és utána rájöltjának a, a gyerekek 86 60 a lo que de no ha ogromna ha része, peze sa peze minimum, nekda srésza az minimom zlobi robi nasa energia na začiatku je už tak Kedves majd még kérdeződött egy kicsit, igen, látom, hogy mindig itt szeretne beszélni. Az tök jó, hogy 10 percünk van hátra. A mielőtt... Lehet maradni? Ötdik. A mielőttében elmegyünk, tényleg, szerintem, az az érzésem, hogy itt van egy külös kérdés. És nagyon jól lenne tudni, hogy például, hogy mit tervez a biakókra, mert ők most azon dolgoznak, hogy azt látszunk így, hogy hát, legyen egy érdekképviselet, hogy a ők. Szeretitek hallani, hogy az Antipak mondani az a kapcsán? Hát akkor ön ki az a gát, Bekapcsol? Szabad neki adni a előnye, De... De... De... Menjélt, hogy, el jelent, hogy a szépen, akkor ön ki is nyitott hogy De szerintem akkor csak annyi, hogy még nem járt, hogy mi akár lehet, ha gyer, akkor minden megyében ezt a biokultúrának egy olyan fókusz em embere, akinek az a dolga, hogy ezekben az gazdasági vagy tanuló programokat ö, ö, szervezzen, a biomozgalmat többekázását építse, és az a feladata, hogy azokat a szülőkkel tartsa a... A pontos fogalmak, a közös gyerekek nem elmes, és kell, és kéregítésektől kell eljönni, mint ahogy ma is mondtam, hogy nem értünk. Van a még erre javaslat, kérdések vagy a kapcsán? Hagyom tovább? Erre van javaslat? Nem, azért nem értünk. De azt kérdeztem, hogy Dieser aztán aztán heute aztán A szabályozat már az érdekes is erről szó, de valahogy a próbáljuk tudod segíteni egymást, de azért még senki nem marsz, hogy hogyan tudunk együttműködni. Csak mindig valaki ott látszák, tényleg, már látom, nézd meg a fal Televontánok, hogyan tudjuk együttműködni? Sárszik tapasztalat alapján, hogy leghatékonyabb eszköz a külséget támogató szövetségek, különböző kormányi, mint a hülszok és a terméke, különböző szövetségek, ezek be tudják hozni a kapcsolatba először a helynek vagy a hazainak a témáját, és ezt, hogy a bióhoz csak később érnek el, akkor belekezhetnek a, a témákat a feszületben. Ezt meg kell csinálni több százalékot, több szárát, és ez nagyon hatékony. Nálunk nem ezek közösségi nem nem még a kialakulóban vannak. Most egy újabb nem is nem nem van. nem nem nem hogy van nem nem nem nem nem, nem, nem <tos> kérdelem azt, hogy ezeknek a jó példáknak, egyfől a másfől az ilyen civil, szülői kezdeményezéseknek másfól a hangját sokkal jobban sor kell elősíteni. És én a magam részéről azt tudom mondani, hogy néhány évvel ezelőtt elindítottunk egy mimenták, mert egy csoportot, abban van most már majdnem 600 tag. Ez egy hatékony módja például annak, hogy, hogy, hogy havosítsunk, tehát hogyha bejönnek, tehát hogy egyrészt a jó példákat megmutassuk, tágyszerűen, hogy legyen egy-egy témának felelőse, hogy azok a ritma például bemutatkozott civil szülői csoportok, akik e, egy, e, egy nagyobb elérés szeretnének az ügyüknek, azok itt például megmutassák amukat. Én azt maximálisan egyetértek vele, fele, hogy még valami, Van, hogy olyan példákat teremtsünk, ahol, ahol a döntéshozóknak nem az elszigetelt szereplők jelentenek van panaszt, hogy a szülők azt mondják, hogy rossz a kaja, a biokultúra, a az termelők azt mondják, hogy nem tudok piacra jutni, és egy másik szereplő az valami mással panaszkodik, hanem, hanem valami olyan, és ez válasz arra, amit te hogy lehet összefogni, hogy, hogy ezek, a, ezek a csoportok, ezek most konkrétan azt gondolom, hogy, hogy egy adott településen, leülnek egymással, és egy reális ö, ö, scenáriót fölvázolnak, az hogy ezt akarjuk csinálni, én ennyit vennék ettől, és ez ezért lenne hasznos, és kifizetődő, de a, az együttműködésünk azon múlik el, hogy te ezt hátrányba helyezed a, a közbeszerzések kapcsán, és ezzel most akkor ezt old meg ezt a helyzetet hogy ilyen, ilyen konkrét uh, helyzeteket lehet belemteni. Nem tudom, hogy ez reális, de ilyen abszolút majd éros vagyok. Akkor a vicc mondtok, az már nem fontos, hogy azok, akik mondjuk teljéleg élitek, őtől meg elsősorban egy mással, és kezdve meg olyan szcenáriabban dolgoznak ki, mi reális, és akkor el tudja mondani a szülőbe, hogy ő azért igaznál be az iskolába a gyereknek, mert a DM-et kap, az igaznak, hogy hogy azért, nem mélyen, mert ez, ez így uh, olcsóban ki tudnál hozni, vagy a és a termelők pedig ott, amelynek ez a termelés is tud uralni mögötte, aki azt mondaná, hogy ő pedig egy biztosítani tudja. És akkor ez egy olyan, ez nem egy hipotetikus dolog, hanem ez egy teljesen élő forgatókönyv, ami... Számokat is lehet Igen, ami kicsit ilyen lépésként szerte hozzá, mert szerintem elég jól lehet ezt, ezt, ezt havosítani. mondom. itt nem más ide láthatok kötőleg valami hasonló? Hát, ott, igen, ide kapcsolódik, hogy május 11-én eh, Bödölön eh, lesz egy olyan esemény, ami egy helyi jelenőszer és annak egy része lesz egy eh, voltaképpen zárt körű eh, kerekasztal beszélgetés, ahol a, az önkormányzat, az egyetem, a cég, a piac üzemeltetés eh, és civil csoportok, vállalkozók, akik ebben a témában érintettek, lejönnek és meggondolják azt, hogy hogyan tudják alakítani a közülői jelenszeren, szóval az egyik kulcs problémája, hogy azért hát a problémájában jelenő cégét ebben a Tehát, hogy lehet ilyen kezdeményezéssel kell előjönni ott, például, már nem tudom, kinek a szörvetése volt, az, az, az egy kulcspont valóban, hogy az önkormányzat támogatásával, mint már egy hát hogy van a középkeztökés, és már az önkormányzat is, ahogy tetszik, kezet nyújt abban, hogy változás induljon, és ő maga adja a területet, a helyszín. Ez még magános semmit nem jelent, de egy lékeskényszert mindenképpen jelez, és ugye ebben egy nyilván egy hatékony mód az, hogy egy több hónapos, több éves gondolkodási folyamat, nem mögött. Második, két olyan ö, fiatal, amit polgármester, aki következik, már egy is valami, de nem a polgármester, a polgármester, a polgármester van szó, uh, tehát, hogy ők a gyermekéken keresztül is uh, a minden a két a kérdést, tehát sokkal jobban uh, tudnak azonosulni, és nem köti a kezüket az egyébként. Jó, bocsánat, ne nem hogy Egy olyan hogy amennyiben a szülő úgy ítéli meg, hogy a gyerekek veszélyeztük ki a kötelek, amíg a Lajos vissza, hogy köteles vagyok betenni a gyerek a rendszerbe. Hagy léthessem már meg meg attól, hogy miért ezt itt napontak, tehát egy olyan, szép, tudom, szépen, és nagyon hapét feledni, hogy oda a rékának, minden az igazgatónak. Itt a gyereknek a joga, amit ebben szenhesse. És ahogy megvan a legális rávozási lehetőség az adott oldalra szolgálat, szépen egyre elkezdtem bemolni az ember, és megteremtődik a 47%-a most a kritikus tudnak, vagy a kedvezet I think that Hát, én, most én nem, műsor, én előre, előre lévő szeretnék kérni, amennyire lehet előre de valósul kívénk valami, és ezt a bármiknak amit De a szólásokat nem egy lenne, hanem egy hogy a fejlőbe Tehát a törézetet, és a a gyersanyag, ezt, hogy a és a másik része, amit hozzá és az egy közösség legyen részt a fajmatúban a döntésekben. Ez nagyon El... fontos. Egy jól volt, hogy volt a közékeztetés. Az erdényeket nem Csak mondtam, hogy Én, a egy a... a... jó kény, kény. Köszönöm, De pont, a valóság. Ő szeretnék a különleges 25 uh, igénye, és ezt is fölveszik a nagy szolgáltatók, és uh, az a pénz 50%-át az államodan bepúzva. Az a vállalkozás, azzal nem lehet negatív, és erről még nem beszéltünk. Tehát van egy olyan törvény, ahol a érintőről... De azért, hogy nem beszélünk arról, hogy hogyan a szervezni magunkat? Kapcsolatot tartanik, akkor tényleg, ezt a cséklet tudnátok továbbmenni egy unikális nem forduljuk volt. Gina, a a az az hogy hívnak, a átként, hogy ha nagyon a hatósági az az nagyon az a az az az az a az az az az az a szülői kezdetényezésre hoztuk létre a szövetkezetet és a közékeztetési funkciót, az gyakorlatilag a saját költségeiket emeljük mert az ellenő, hatósági ellenőrzés az mindig költséget emel. Gyakorlatilag szintén arra megy ki a dolog,